پرورده ګاره عالم ذا حوض کوثر وبا ده محمد الرسول الله ده مبارک ولا سنن را کا یاد یا که کده دی کوثر مون خیالو ساته زه رب ذل جلال به مونږه د ا نه محروم کينه ګره اننا اعطینا الکوثر و زم ما محبوبا ما طلك کوثر در کړه سبو یذ الله د کتاب دا خو واجبہ قران دی دا خو خیر کثیر دی زړلوی خپه دی قران را والا ستاسو زړګی ته بسکون میلاو شي کله ژوند په یو مسله کې ان خطا یې قران را والا استاده پاره با لارد کوشاده گئے او یو زبردست خيسته لار بدرته میلاو شي قران خو قران دی غمن او که اخته راشه قران الله ولكن الكتاب كتاب علم سميري في الليالي والنهار سميري في الليالي والنهار زماده ورځ مرګره او زماده شپه مرګره زماده ورځ قصه گو زماده زړګي زما زړګي ته ارام آرام راوستونی کې خوګ مرګره غدا الله کتاب دی الله دې دا زمونږه د زندګۍ خوګ مرګره کړو ان شاء الله په تاور ته ولایي د دې قران په تاور ته پاتولایي په دې کوثر به الله مونږ ته حوض کوثر نصیب کړي ان شاء الله سمیر فی الليالی والنهری یدا فی عسکر الاحزان احزان عنی داغد الله قران دی څلکه لخکر د غمو نه راشي پتا باندې لخکر د غمو راغلی راغلي نو د الله کتابه کتاب ده څلکه لخکر د غمو نه بتانه د الله کتاب لري کوي ان اعطینا الکوثر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ باندې غم راغلی له غم د صدیق اکبر دا څ سیدیق اکبر باندې دایو عجیبه غمو داغه په بچای باندې توحمت لگے دله دا څه معموله د دې شي نکستیا کې څه دا غري دند یو عجیبه غمو راغله او غغم ناشنا غمو زګنداسي او عجیبه غم چې شا دنیا کې نه دی لیدله محبوب عالم خپه صدیق اکبر خپه ده د دوونو جہانو سردار خپه ده داغه په بیبی باندې توهمت لګې دله دا سه آسانه مامله نه ورونو دا یو آسانه کیسه نوا صدیق اکبر ته واجب غم لګې دله خپه غم کې صدیق اکبر لازمي استاد سره په اړه واجب سبق ده سکه واو لاګان نه نه کوي چې غنو باسی بلکه خپل کوټه په چت باندې ناستو ده الله د کتاب تلاوت کوي په قران باندې خپل زړګي له تسلي ورکوي کله چې د حضرت عائشې څخه دا ووره دی را کوشو ولکو روانه ته وایي وای عائشې له چالو شو ول دادا کیسه نه خبر شو د کیسه دا پیسې مثال وایم واده ته کیسه خبر ورسېد واسی دیغه اکبر پرېخایستاسترو کې واخ کړه له او اپس روان شو بیا یې د الله کتاب کولا او کو د الله کتاب سره مشغله ده زما ورو خوندو کغه مون در باندې راشي د یو د الله کتاب دې چدا غمونه بمونه یو د فیو اذکر الاحزان عني ويهداوني اضاف انا في السهر کله کرے دا غمون راشي نو دا الله <سؤال> کتاب درنه واپس کړي او دا غ دا الله کتاب د چتاله لوکۍ چې وا پریشان بوني ادمه وا غمزدا بوني ادمه او دا ش الله لوشا ولته خپړې دا خیر کثیر ده الله دې زموږ استاد سودا نصیب کړي ان اطینا کلقوسر زکه چا ویلی تون ميداني کې 아이ني تو چيز زيره ګر دو سر تم کې ني تو چيز ان کتاب زندہ قران هکې حکمت او لا زال لستو قديم يا مسلمانا تا تسعلم ده تعال الله کم قران دار کړي غم کې ستا خوار په پریشان هي هي بهه سوکری ازام شئ تو خمرن و منه افاقته وبه خمری زما بهترین شراب غد الله قران دی پدې زما بیدارې دللي او پدې باندې زما نشکې دللي یا قران الله دې موږ استانه بينو نه کې الله دې استانه موږ بیگانه نه کې داکه خيره کثیر دی کدا د خپل کې ان الله نبی آبای اوبل خیر کسیر تا تا جسمانی میلاوشی چه محبوب عالم صلی اللہ علیه و سلم با پروز قیامت کی پا حوز که و سر و لاری اللہ دی منظر ما تا مخی و اللہ دی تاستا مخی او دا خیستا مطبان غختی نبی علیه السلام سولم از دار منظر بی دا منظر دی اللہ ما تا مخی پڑکڑک دعاو گوڑای زکه روزه پخلې او چون کې قران ختميږي حضرت حسن بشري په ويل وير کله تاسو یو دعا غواړې نو په عبادت کې چې کله تاسو په زور شور کې شئ او په دې عبادت کې د عبادت یو مزه ته ورسی نه په دا وخت کې د الله نه سوال کوي ان سوال الله رد کوي نرو شور کې دا کسان ټولاش میش رمضان المبارک او روزه وا الله پکور کې ناشتو انشاء الله زموندار دعا به الله نه رات کای نوے واه پڑھلکه چی یا الله زه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سلم جګ په هاوزه کوثر باندې ولاړي دا خاسته مټ نبی علیہ السلام را نه غختی څنګه جی بجامونه او موږ له خپل لاس باندې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سره کوي روایې حوض کوثروبه الله دې مونته نصیب کړي الله دې ټول مونته نصیب کړي ته موږ جزانان الله دې موږ د دینه به نوا نکې نړۍ رخصله منظر به ملک لاړو زبتاستوي ما 16 مزه څول خوندې چې نبی ولاړی او دغه ښایستهله سونهله د ح کو سره ووب دا به سونه جی به منظر الله د ما ته هم نصب والله تا هم نصب خو ګورهو یاد لرئ چې دا منظر دا آممت والله مونږ ته په د خیری کكثيریر را کوئ په دی کو په کم کو سر و تاسو قرورآن باندې ان نه کل کو ما درک نوبي تا ته حوز کو په دنیا کې کو سره پرآې درکړی او زما محبه کا په د سر ستااج ستا شو او په کو سربانې ستا د او متیانو زیند کې شولا په کو سربانې به با محبه بیا پروې قیاممت ک تا ته حوزی کو سر نبی لاويږي نولی اسلام کو سر حوزی کا الله محبوب العالم صلی الله علیه وسلم وای صدا او طرف لقد مدینه ن تر سنا پورے ان علیہ السلام وای د حوض کوثر وبد وورنه یخی ا محبوب العالم صلی الله علیه وسلم فرمای حفته خيام اللؤلؤ دغه پتر فنو بانه اللؤلؤ د ملغلارو خيمه بي ملغلارو خيمه د دنيا خيمه نه غره دان د دا ملغلارو خيمه بي ا نبي عليه السلام اي ما يجري فيه الماء كميو با چپ کي رواني فيزا مسكن اصفر اغبا مسكي اصفر ايمانه مشك وي او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم وای اشدوبای ها من الله بان شودونه باغو با سپنی وا احلا من العسل دګبنبا خګی صونا زبردست عجیبو با حنور وا و فی عناقها کاناق الجزر محبوب عالم صلی الله علیه وسلم وای پدې کې بعد ده سه مرغان بائی پادے کے ازان لے او دا مزید شہدے مرغان بائی آناق و حاک آناق الجزور شد آگے آخیستا غڑنگ آگا سٹونا سٹونا دا آگے پشاند خانو فاروق عظم یا رسول اللہ ہی اے د الله رسول ادا خو باید هر دنیا مات شي د خو باید هر خوان دا وري د خو باید هر مزه کوي نبي عليه السلام عقلها انام یا عمر اي عمر اي عمر, عمر خورای بیا ډیر مزه در دے پتو لګي دا چا مرغان والله پمباني خري یا عمر داږي خورای کې بیا ډیر مزه در دے وارزه يا کوتيا کوتتلو عمر جان زما کدغه د یاقوت او د مرجان د یاقوت د مرجان فيه زبر جدل پای ه زبر جد لگے دله دغه لوخه مثل عدد نجوم السما لقد اسمان استورتا ګرا دونه دغه پشمیر باندې دغه لوخې دی نو دام دیره مزدار یو عجیبا نقشا تیر چا پیرا دمال غلر و خیمی او بوئی مسکی اصفر دی او بوئی دشو دونس پینی دگبین خوگی زبردستا مرغان داس مرغان آنا قوها کانا قل جزور دام یو مزدار یو کل نقشا دام او داгыз ما کا دیا کو ته زبر جات نه خدا دې ټول نه مزدار خبره ما چتست ویلا تیر خوندنه کا خبره زمنګا میزبان به پداور ز باندې سو کوي را محمدي عربي صل الله وسلم زمنګا به دا د نبي نه قربان زمنګ جذبات دې د نبي په جذبات او قربان لو یې نعمت با پداوار ځبنده لو یې خوانه با پداوار ځبنده ډېره مزدارا خبره بدای چې زموږ میزبانه محمد عربي صل الله عليه وسلم من با د نبی عليه الصلاه والسلام میهمانانی او پسپل الا صنمه د حوزې کوثر برکه البته ورو نو هغه انسان با ته محرومه چا چاچ ننجوند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ ندی تیر کڑے اگر جنت کو جانا ہے تمامی کا تو ڈالو محمد کی غلامی کا صلی الله علیہ وسلم مڈا حوزے که سر بتا تا ملاوشی خود نبی د غلامی توق بغاڑی تا چھے گورے معلومه دا شوائچ د نبی طریقہ چا پلا کڑی نہیں حاوزه کوثر بامه میراویږي نو جنت بامه میراوي وي ترسم نه رسيبه كار به اربي اين راه کې می مروي به تركيستان استا بیا به ونه رسي جنت زكلار ده خطا کړي د محبوب عالم په طريقا روان نه الله دې د نبي طريق زمګ نه سيبا کې پیغمبر خدا په حاوزه کوثر او اړي او ما ته راوبو برا کوي دا وره ډير خون را کوي او الله دې استاد سو پڑھه کې همدامینه پیدا کې او الله دې د زمونږ استاد سره کې زبا بیا تاسو ته تاسو به ماته وایو څو نه مزه کوي څو نه مزه بسم الله ان اعطینا الکاوثر پیغمبران موږ درکړل تل کاوثر دنیاي کې قران نو په قیامت کې حوض کوثر دا इनाम د نبی دی نو کار د نبی کار د نبی کار د دایب صحیح فصل له ربک وان حرت تبسکه دا خدای الله इनाम سن تبسکه فصل له ربک نو عبادت بدني کوا موس کوا د خپل الله ده پر مراهت عبادت بدني دی وانا او قرباني پکې د الله د پاره منه عبادت مالي بم د الله د پاره عبادت بدني عبادت مالي اياك نعبد وا اياك نستعين زما عبادت بدني زما عبادت مالی, مالی, مالی الله استاد پاره ده ان الصلاه وان سکی وا محیا و ممات لله رب العالمین ربا زما عبادت بدنی زما عبادت مالی نو زما مرگو زما چون د شاده پار ده و هرونو صرف د الله د پارا نو فصلی ل ربک اولاد د تخصیص د پار ده عبادت بدنی د الله د پارا خو خاص د الله د پارا نو عبادت مالبم خاص د الله د پاره کې او قربانی به د الله د پاره کې اوس انجام د مسلمان انجام د پیغمبر بسې ان شان اکه وال ابطر استاد دشمن استاب حسکون کې ستا سره حسد کوون کې هو الابتر الله فرمایي اغده میراثي اغده به خيره اغد لهنده بوچي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون دو مطالب بشوي رونو راځي چې حوضه کوثر کوثر د دنیاوالو وین شاء الله په روزه قیامت کې به د محبوب عالم دلاسو سرات میلاو شوای آی آی حوضه کوثر ویچا د حسین احمد مدني رحم الله انته پوسوکو چې چې ستا د لر سره ارمان دي وای بیمارو هر چې ستا د لر سره ارمان دي ستا په اړه باندې سغم دي وای دې واجبه تمنا ظاهر کړه ویله چې زماد لر د ارمان دي چې پروزه قیامت کې زفاف او محبوب عالم په حوض کوثر ولالي او مات وای حسین احمدا نمرہ تو عالی سر عطا ما ته حسین احمده د خوا راشا چې د حوض کوثر وب پتا وسکم بس م ارمان ده زبنگم ده ارمان دی, دی. چې نبی ولاړی او د حوض کوثر بس چې د حوز کوثر وب د وسکله بس تا غمونه نسته دی بس لم یزمہ ابدا چرتابه ته نه شي بسم الله الرحمن الرحیم خو ما تاسو ته په صبح میلاویږي وای ورونو و یوډاله براشی نبی علیہ السلام ایځه په حوض کوثر ولاړم او ما نه بداسه 13 13 و... استلې شي په بل طرف ایځه باواز کوم او سه حبی او سه حبی او سه حبی زما امتي انده زما امتي انلی چرته ما نه په بل طرف باندې بوزي راي ولای چې د حوض کوثروب په واسه کما رحمت اب وای چه محمد صلی الله لا تدری ما احدث بعدک تا تصط تلگی د کسانو سانو خوشط طریق په دنیا کې استاد مبارک سنتونه په دنیا کې ستا خوشبو دار طریق په دنیا کې زیرو زبر کړي و ديو خوش سنتو شروع کړي و زکه با مصطفی برسن خو شرا ک هم اوس اگر با و نرسېدی تمم بوله بیس پل دین بچات راسه محمد عربی تا کو ده نرساو نو په دنیا کې و بیا د چا طریقې وای رونو ابو له ه بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا سورۃ الکافرون دی یو سلام سورۃ دی پترتی و اسماني کې اسمان لچراغله ولسم نمبر سورۃ دی قل یا ایها الکافرون د کې د بایکاټ مسله دا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکافران و یو ظلویل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی. تا یو کال زمانگا دا علیہ و بندگی کواں دا لہتا و دا مناتا و دا عزام او بل کال بمانگا استاد علیہ و کو کوا اسپدے بانی سلح و روغہ کوا دا, دا دا سورت را قل یا ایهالکافرون و یا ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون ذا بندگی نکوم دا غا چا چ تاسو بندگی کوئ کافرانو دا شینې شکل زما معبود جدا ده او استاسو معبود کوم استادو ده لا ته د مناتو د زابندګي کوي زماده عبادت طريقام جدا ده استادو ده عبادت طريقام جدا قلها ايها الكافرون عثمانه توقع سي وا اي كافرانو زابندګي نه کو ما تع بدون من من تع بدون دا چا چي استادو به بندګي او تاسو بندگی کوی دا الله چې بندگی کوم ولا انا عابد نزاه عبادت کوونکی ما په غت رقا په کیفیت چې تاسو بندگی کوی ورستاسو د بندگی طریقا جدا دا ور باندې بیت الله نتوافنا کوی سپېله وه سپېळे پړ کوی زما دا عبادت طریقې جدا ده او نه د عبادت کومه په غو طریقې چتا سوی کوي لکم دین کوم ولی دین استاسو د پارا دین استاسو ده او زما د پارا بدل د دین زما زما بهود جدا زما دا عبادت د کیفیت د عبادت جدا معلومه ده څه په دې کې څه مسله ده چې مسلمان با آغه چا سره کګناسته ولړکې چې دې ماطر شي ماطر سشه شرو وای کنا ماطر شي اي عارف بالله وای وای زه ورځ لاړم یو حمام ته خټوا خوشبو راتلا مارته چتمش کې کا انبره تر څنګه خپل خوشبو راځي गेले خوشبوې गेले خوشبوې در حمام راځي رسی د دس دست محبوبې بد بدو گفتم کې مشکي عابره کې ازبوې دلاوزې تو مستم خوشبو رات لاله د خټې نه مورته تمشک قام بره استاد د خوشبو نه خو زما پړه کې سمجتي را لا بغفته من کې لینا چه زبودم ولیکن مدته بغل نشستم اغماتې زنچه زه خټه یم خو ګل سر می وخت هر کړي ونګوایو چا سره لک ناستو ولاړه کوي چې ګل ش معطر شي بدو گفتم کې مشک یا بره کې ازبوې دلا وې زه تو مستم ولا تو مشک کا انبره هغه مشک انبر نه یما خدګل سره می وقت هر کړي جمالِ هم نشین درمن من اثر کر وگرنا من هما حاکم که هستم داغی جمال پا ماکی اثر کرده داغی خوشبو پا ماکی اثر کرده ورن زمق کا ما زمق خواه رای ما رونو درخواست داده اللہ دی زمگ ناس تولادا داغا چا سرکی چا غمونگ اللہ ترسی چا تم رسی رونو اللہ تم رسی بس ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين پارا سودا پاره جزاد الدين استا او زما دا پاره جزاد الدين زما بسم الله الرحمن الرحيم